А трохи незнепритомнів з переляку. Бачачи навколо страшні приладдя до муки, хомут, вірьовки, кнут. Стояли обоє, мовчали, не дивились один на одного. До застінку війшов князь Іван Федорович. Почався рішучий допит. Чи дійсно намовляв Пепеленко Пахомія його зізнання стверджувати, чи ні? «Хто ж із вас говорить правду?» – грізно запитав суворий начальник. Разом заговорили обоє. «Я не навчав пахомія». «Та кажеш правду пахомію? Бога ти не боїся. Брехнею на муки мене завдаєш». «Ти навчав мене, говорю праведно». «Не навчав», – почав кричати Пепеленко. «Навчав, навчав?» «Но угоді». «Роздягніть, Пепеленка!» – закричав катам Ромоданівський. Наблизилися кати до Пепеленка, роздягли його, уклали руки в хомут, до них прив'язали вірьовку. Двоє катів потягли його вгору, один затримував ноги. З викрученими руками, стогнучи від жахного болю, висів Пепеленко. Засвистів кнут із спини, що тільки назагоїлася від попередніх мук, вирвав шматок м'яса. Застогнав Попеленко та зібрав решту сил і закричав «Бога не бойся, пахомію! Не навчав я тебе!» Та мирно один за одним, сипалися удари на голе тіло Попеленкове, укриваючи його червонокривавими смугами. Біля диби Тремтячим, блідий, стояв Пахомій, і не знати, що шепотіли його сині губи. Говори, кричав князь Пепеленкові, чи чути від намісника негожі слова про государя? Так, чув, намісник говорив, як я сознав. Пахомія ж я не навчав, він теж чув. А Антін, Чоботар, ледве чутно, втрачаючи притомність, прошепотів Пепеленко. «Антін, не знаю. Він біля дверей стояв. А Пахомій біля ліжка намісникового». Напівмертвого винесли Пепеленка з застінку. Хотів був іти Пахомій, та не те його чекало. «Підожди», – сказав Ромоданівський. «Чи правда, що тебе навчав Пепеленко?» «Навчав? їй Їйбо навчав?» Швидко, ковтаючи слова, відповідав Пахомій. Ну, як так? Ану, роздягніть його. Чомусь розпалився, розлютувався Ромаданівський. Не може бути, ти брешеш. Пепеленко трохи не вмер, а не перемінив своїх слів. Роздягайте. Кинулися коти Антоненко і Чеховий, земляки, можна сказати, до Пахомія. Із стогоном, із страшним криком упав пахомій навколюшки перед князем. Навчав, навчав! Господь Бог хай накаже мене на цьому світі і на прийдешньому страшному суді. А ось скажи з тортур. Потверди. Почали кати роздягати чинця. Та зібрав він усі сили, вирвався від них в одній сорочці, добіг до столу, де сидів Ромаданівський. І кинувся цілувати ноги. Винний я, винний, согрішив, збрехав. Не навчав мене Пепеленко. Сам я чув від намісника, все чув. Государю, князю, батеньку, помилуй. А чому ж ти обмовляв Пепеленка? Нащо брехав? Говори, говори правду. Намісник то мій дядько, відповідав, захлинаючись від ридань Пахомій. Я думав, якщо покажу на нього про негожі слова, що в дяді є стара мати, моя бабка. Вона проклинатиме мене. Скаже, що я душу його, небіщика, обмовив. Ось де правда. Помилуй, батеньку, говорю правду. Пепеленко не навчав мене, він, він усе сповістив правду. Подивився пильно ромоданівський начинця. Який тобі рік? «У Великий піст сімнадцять минуло», – подумав трохи князь і наказав одвести Пахомія до в'язниці. Молоді літа врятували його від тортур. Минув ще місяць, і в жовтні 1723 року дочекалися Пепеленко і Пахомій присуду. Черкашини нові Пепеленкову Іродильаконові Чинцеві Пахомію, за те, що вони, чуючи від намісника іромонаха Успенського монастиря Костянтина непристойні слова, ніде не сповістили, а Пепеленко в ті ж слова Костянтинові в селі Бичкові в школі п'яний говорив, учинити кару Пепеленкова кнутом, а Пахомія замість кнута плітьми. Нещадно і для кари того пахомія одіслати в синод. Ведмідь і імператор спокійно в приємних розвагах, гідних чернечого сана, минало життя чесного пан отця Сильвестра, городничого сільця Спаського.